az élemedet. Ha aranyidőd, szárnyas talántán iroda tömlőcében vesztegetted el, olvasóm, s ítéletedet még javában töltöd, rozzant középkorodban deres fejjel is, szabadulás vagy megpihenés reménységenélkül, nélkül, hogy csak húzod az igát és elfelejtkezel az ünnepekről is, azt gondolván a gyermekkor kiváltságai azok, Csupán így értheted meg mondókámat. Harminc hat esztendeje immár, hogy helyet foglaltam íróasztalomnál, az őrlő soron. Mélabúsan hagytam ott tizennégy éves fejemmel a játékot, az iskola szorgalmi idejében bőségesen nyíló vakációkat, hogy nyolc, kilenc, sőt, tíz órákat is dolgozzak egy végtében a könyvelőségben. Az idő azonban mindennel összebékít úgy, ahogy. Idővel elégedetté váltam, makacsul elégedetté, akár a ketrecbe zárt vad. A vasárnap az enyém volt, annyit meg kell hagyni. Azonban bármi alkalmatos ideje ez a nap Isten tiszteletének feledkezni, üdülni a legalkalmatlanabb. Kivált a vasárnapi város levegő ege nyomaszt Nem hallhatom London vidám rikoltozását, zenebonáját, kántálóit Az utcák tetreserkentő moraját Az örökös harangozástól búskamorság száll rám Az zárt üzletek visszataszítanak Kereskedők, kikering kirakott holmiai limlomok, játékszerek végtelen rendje, a nagyváros kevésbé forgalmas tájain tett mives napi a megédesítői. Eltűnnek mind. Édes kurkászni könyves ládákban nem lehet. A tévetek nézelődőt nem vidítják járók elők, arcok, hiszen még a gonterhelt arc is varázslatos, ha a bamba vasárnapi archoz mérem. Vasárnap püffedést látni csak a kivakarózott iparos legény a magával eltelt szatócs nép arcán. Imíttam ott egy szabadságos cselédlány, aki a héten a kezét könnyékig ledolgozza, és közben el is felejti, hogyan örüljön a kimenőnek. Mindezek hűképei az élfhajház nap ürességének. Még a réteken kószálók sem látszanak szabadnak ezen a napon. De nem csak a vasárnap volt az enyém, hanem egy nap a husvédból, egy a karácsonyból, sőt, egy teljes hetem is kínálkozott, hogy nyáron Hertford szülőföldemen szellőzködjek. Ez a hét mindig nagy ajándéknak ígérkezett, s visszatérésének reménye éltetett esztendőről esztendőre. Hanem amikor itt volt, Vajon megfoghattam távolról hívogató déli bábját? Vagy csupán örömkeresőben töltöttem Hét nyugtalan napot aggodalmasan? Hogyan gyömöszölhetnék bele mindent? Hová lett a csend? A nyugalmasság ígérete? Mielőtt megízlelhettem volna, elszállt. Ott íróasztalomnál megint, és számoltam az ötvenegy keserves hetet, amíg újra eljön az én időm. Jötte mégis világot vetett Tömlöcöm homályába, annyira, hogy, mint mondtam, a rapságomat e hét hiján alig viselhettem volna. A munka tette-e, de mindig olyan érzés, rossz sejtelem kerülgetett, hogy nem termettem az üzleti életre. Az utóbbi évek során annyira el is uralkodott rajtam, hogy az arcomra kiült. Egészségem, kedvem is megsénylette, lette, mintha valami válság fenyegetett volna, amelynek majd embere nem lehetek. Így aztán nem csak nappal robotoltam, hanem a robotot éjszaka újból leróttam és hibás tételek, rossz összeadások hasonlók hasonló krémére riadtam. Ötven éves voltam. Remény nem kecsegtetett tehát, hogy majd kinövöm. Összenőttem íróasztalommal, és már lelkem is a fájához idomult. Hivatali társaim, olykor firtatták a bajom, hiszen az arcomon látták. Hanem az meg sem fordult a fejemben, hogy kenyér adóim is felneszeltek állapotomra, mikor aztán, hol ötödikén, e felejthetetlen napon, El, az ifjabbik cégtárs, félrehívott, és kereken megkérdezte, miért oly gyötrött a külsőm. Ha nyílt kérdésre, nyíltan válaszoltam, sőt azt is megpendítettem, hogy ilyen formán kénytelen leszek a cégtől megválni. Vigasztalt persze, de többet nem mondott. Egy teljes hétig kétségek közt hányódtam. helyes volt-e bajomat felfednem, s hogy magam ellen valván, most már elbocsáttatásomat várhatom. Így tellett életem legszorongatóbb hete. Mikor aztán... Folyó év, április 12-én este 8 óra tájt, éppen amint az asztalomon rendet raktam volna, hogy indulok haza, egyszerre rámriasztottak, hogy a hátsó társalgóban vár a teljes egybegyülekezett cég. Gondoltam, magamra vethetek, mert íme, ütött az órám, kiadják az utamat. Annyit láttam, hogy L. megmosolyogja rémületemet, nem mint mintha megnyugtatott volna, mikor aztán meglepetésemre B. az idősebb társ emelkedvén szólásra eldicsérte hűséges szolgálatomat, makulátlan munkámat, a járt minden tételemnek utána, Szólt arról, mennyire ajánlatos idején nyugalomba vonulni, majd néhány kérdéssel tisztázta szűkös anyagi helyzetemet, s beszédét azzal az ajánlattal végezte, melyre három társa szertartásosan rábólintott, hogy a cég jó szolgálataim fejében rendes fizetésemnek két kétharmadát fizetné élet hossziglan. Meglevetésemben... Szóhoz jutni nem bírtam Milyen bőkezűek Magam sem tudom, mondtam-e valamit, de megértették, hogy ajánlatukat elfogadom Így aztán megegyeztünk, hogy a szolgálatból a mai nappal elbocsátanak Zavartan meghajoltam És alig tíz perccel nyolc után hazatértem Egyszer minden mindenkorra Jóságuk megérdemli, hogy nevüket ideírjam A Boldero, Meriveder, Lészi és Baszánket cég adakozó kedvének köszönhetem szerencsémet Esto perpetua Első egy-két napomban csak kóvályogtam Nem sejtettem még, milyen jól jártam ízleni alig mertem boldogságomat Örvendezem illet volna, mégsem örvendeztem Olyasféle volt a kedvem, mint a régi Baszti fogjáé, mikor 40 esztendős rabság után egyszerre szélne keresztették. Mintha nem is a magam lábán jártam volna. Az időből az örökké valóságba bocsáttattam. Hiszen az embernek örökké valósága, már minden időt magára fordíthat. Az a sejtelem lett urrá rajtam, hogy több az időm, mint amennyivel rendelkezhetek. Időhián szűkölködő szegény emberből lettem, hatalmas hitbizomány birtokosává. Szemem a határait be sem láthatta. Tisztartóra lett volna szükségem, vagy valami igaz kasznárra, időigazgatónak. Itt hat figyelmeztettem azokat mind, akik hivatalban öregedtek meg, hogy könnyedén lehetőségeik alapos mérlegelése nélkül oda ne hagyják foglalkozásokat, mert hirtelenségük veszedelme nagy, magamon érzem. Bár annyit megértettem, mikor kóvájgó fejem kitisztult, hogy tartalom nincs mitől. Otthoni csöndesség és áldott nyugalom szállott rám. Sietnem sincs hova. Mivel minden napom ünnep, nincsenek többé ünnepnapjaim. Amikor az idő sürgetett, gyaloglással ütöttem el. Most azonban nem gyalogolhatok naphosszat, mint a régi sürgetős ünnepnapjaimon, akár harminc mérföldet, hogy minden csöpp szabadságában gyönyörködjem. Máskor olvasással csapta magyon. Most azonban nem olvashatok úgy, mintha a tatár hajtana napvilágfogytán mécsvilágnál, ahogyan annyi elmúlt télen rontottam szemem, s fejemet. Sétálok, olvasok, vagy firkálok, akár most, ha kedvem szottyanik. Nem hajhászom az örömet, hadd érjen nyomomba. Olyan vagyok, mint aki ma született és eltekint Évei zöld sivatagán. Még évek, tekint fel az olvasó. Mit kíván még ez az élemedet, Szamár? Hiszen elmond, hogy ötven múlt. Szám szerint csak ugyan megértem ötven esztendőt, ha azonban leszámítom belőle a más szolgálatában töltött órákat, a bajszom még alig pejhedzik. Pedig az igaz idő csak az, amelyet a magunk örömére fordítottunk. A többi, jó lehet mondható, hogy eltelt, mégis a mások életét terheli valójában. Ami kevés időm hátra van, azt ezennel meg is háromszorozom. Ha teszem azt, húzom még tíz évig, abból igenis harmincat teszek. Méltányosnak ítélem a hármas szorzót. Szabadságom hajnalának káprázatai közül nem hagy el az az egy, hogy egy tengerre való idő lehömpölygött az időfolyamon, amióta a könyvelőséget ott hagytam. Soha sem éreztem úgy, mint a tegnap történt volna. A cégtársak és kenyereseim, az irnokok, akikkel napjában annyi órát töltöttem, hirtelen eltűntek az életemből, mint ha meghaltak volna. Sir Robert Howard beszédes példával szolgál e káprázathoz egy tragédiájában, barátja halálát siratván. Egy perce, hogy örökre elment, és nem volt időm, hogy könnyet érte. És mégis, mintha már is ezer évre lenne tőlem távol, úgy érezem, nem méritskél időt a végtelen. Hogy a kínos érzést eloszlathassam, egyszer-kétszer meg kellett keresnem őket, társaimat a taposómalomban, akiket otthagytam magános tipródásra. Bármi szívélyesen fogadtak azonban, helyre nem állíthatták azt a családiasságot, amely körülben valaha uralkodott. Elsütöttük néhány régi tréfánkat, de úgy tapasztaltam hamisan csengenek. Íróasztalomat, de még a kalapom fogasát is Másnak juttatták azóta Tudtam, hogy így kell lennie Mégsem fogadtam jó szívvel A guta is meglegyintene Ha azt mondanám Nem néztem duzzogva az új rendet És persze vadállat lennék Ha az efféle érzések hiánya Hagynám oda régi kenyereseimet Akikkel 36 esztendeig Együtt ettük a papírgaluskát És akik jókedvűen igazítottak el Hivatalos pályám útvesztőin S egyengedték Életem göröngyös ösvényét De vajon Olyan göröngyös volt-e csak ugyan? Nem én voltam-e a gyáva? Késő bánat, különben is tudom, hogy a szólamok A léleknek alkalmakra kész déli bábjai Csak hogy kínzott a szívem is Én szaggattam el a régi kötelékeket Hát tapintatosnak nem vagyok éppen mondható Kell is, hogy hosszú idő elteljék, amíg válásunkban megnyughatom. Azért Isten hozzátok, régi cimborák, ha nem is sokáig, mert kísérteni szíves engedelmetekkel eljárok kezétek. Isten veled hideg talpú és gúnyoros, de meleg szívű X. Lassú, szelid úri lélek. Y Dolgos tetrekész Z Meg te hozzád is Ódon bagoly vár Valaha volt gresham És wittingtonoknak méltó méltó hajléka Kereskedők roppant kamarája Isten veletek tekervényes folyosók Világtalan irodák Ahová a napfény az esztendő felében Nem hatolván Gyertyaszónál vakoskodtunk jó egészségem rontója, életem megtartója Búcsúzom Bennet felejtem, nem pedig valamely vándorkönyváros ládáiban Összes műveim Maradjatok, ahol vagytok Összegyűjtött veríték a tömör polcokon Együtt több kódex, mint amennyit az akvinói szent hagyott ránk És hasznosnak sem kevésbé hasznosak Bánatomat is, utánatak vetem. Két hét telt el, első eszmélésem óta. Közben szinte megbékéltem, de csak szinte. Magam dicsértem nyugalmamat, már tudtam, hogy nem teljes. Az újdonság rebegése megmaradt benne, a ragyogó verőfény a vaksi szemnek. Hiányzott a kis régi láncaim bizony, mintha a ruházatom lett volna hiányos nélkülük. Mint valami szegény carthouse olyan voltam, amikor forradalom vetik ki a világba, sok esztendős zárka fegyelem után. Ma viszont úgy érzek már, mintha soha más nem lettem volna, csak is a magam gazdája. Természetes dolog, hogy arra megyek, amerre a kedvem tartja, azt teszek, ami jó esik. Reggeli 11 órakor eszmélek, hogy a Bond Street-et járom. Sőt, mintha évek óta ez lenne a szokásom. Kerülök egyet a végig böngészek egy könyvkereskedést. Határozott sejtelmem, hogy könyvgyűjtő vagyok, 30 esztendeje. Nem is furcsálkodok, nincsen ebben semmi újság. Találok egy szép metszetet, Hogy amikor nem találtam. Ande. de... Mi lett a halutca halmából? Hová tűnt a Fentsőrcs utca? Sti őrlő sor macskakövei, kiket naponként való zarándoklatainkban koptattalak harminc had esztendeig. Ugyan miféle elcsigázott tolnok sarka penged benneteket? A pelmel barátságosabb kockakövei iránt fordulok. Íme a tősdei órában Elgin görög-rékiségei kezd bóklászok Nem mondtam nagyot, amikor Sorson fordulását A más világba átlépéshez hasonlítottam Mintha időm megállt volna Az évszakok is elveszítették jelentőségüket Nem tudom a hétnek vagy a hónapnak mely napját írjuk az előtt levelekkelte, postázások napja, valamint a hétnapjainak távolodása a vasárnaptól, s közeledése a vasárnaphoz, kettős időszámítást működtetett bennem. Voltak szerdai érzéseim, és szombat esti rökeszméim. A nap lelke szállott meg nap, mint nap, s kormányozta az étvágyamat, a kedvemet, meg a többit. A másnap réme a rákövetkező öttel együtt Valahányszor elrontotta a csendes vasárnapi mulatságomat Ám de, mit tesz a szél, ha nem fú? Hogy lett a hét hétfőből, hát fűnhevibe? Megszépültek a napok Még a vasárnap is, ez a korcs ünnep Ami ennek gyakran bizonyult, tünékenységében És abbéli igyekezetemben, hogy minden örömét kiszipajozzam Hétkeznappáved lett. Akár a templomba is elmehetek már. Nem kell a fogamat színom, mekkora karét lekanyarítok a mulatságaimból. Jut idő mindenre. Meglátogathatom beteg barátomat. Szelíden odaállíthatok valakihez bokros teendői közepette, és bízvást ingerlem kérvén, hogy ugyan látogasson ki velem Windsorba ezen a gyönyörű májusi dél előtten. Ké, elnézni ezeket a világtalan iparkodókat, kiknek élete csupa gond és gondoskodás. Messzi elhagyom őket, mint a hajó húzó lovakat a folyó mentében. Ugyan mi végre igyekszenek? Időnek sohasem lehet bővében az ember, tennivalónak se szűkében. Ha fiam születnék, tenglengnek keresztelném, és a here hivatását szánnám neki. Bizony mondom, hogy az ember a partra vetett halhoz hasonlatos, amíg tevékeny. Magam, én már csupán az eszméletnek élek ezentúl. Felőlem jöhet a jó tétföldrengés, és elnyelheti mind a szövőgyárakat. Vagy romba döntheti valaha volt íróasztalomat, és letaszíthatja a poklokra le. Nem vagyok többé X úr, az Y cégtől. Igenis, nyugállományú, naplopó a nevem. Velem csupán jól fésült kertekben találkozhatni. Megismernek már hova tovább az álmatak képemről, a nyeglettag lejtésemről. S hogy sem erre se igyekszek, nemhogy szaporáznám. Járok skelet nem pedig jövök-megyek. Másoktól hallom, hogy valami cum dignitate ütközik ki rajtam hosszú senyvedés után. Beletanulok az urizálásba. Ha újságot fogok a kezembe, az opera állapotáról szóló híreket keresem. Opus operatum est. Megtettem mindent, amit tőlem tellett, hústam a igáját. Most legyen enyém, az édes semmit tevés.